Eta segituan, e, palestinara goaz, zeren telefonoren bestaldean, e, fakun dugu askapenako kidea. Arratxaldean, fakun. Arratxaldean, ben hori. Eta gaurkoan, esaten zenidan, e, ba, palestina zitzein behar diguzula, kriston gauza pila da dela, ba, kontatzeko, segur eta tamalez beti bezala, edo askotan bezala, eta, beno, zer e, zerrekin hasi berzea gaurkoan ba oro korrean bueno, Palestina Palestina de Kimen el cartaz una ascota navira se dubula hemendik hemen euskal herritik eh, hainbat el karta eragile eh, ekimen ha, amaika Kimen en bidez ba zalatu izan dugu herriaren eh, zapalkuntza Palestina herriaren zapalkuntza eh, el kartazuna eh, tres garrantzi txodia dela E, kontuan izanik, Tuanizani que estatusionista que bueno ditu en baliovide militarra que ekonomikoa que badakigu itzela direla eta eta zenbat manipulazio ta dauden eta gure, gure egun egunerakotasunean e, potere, poteren potere potere en comunicaviden eskutitza sentu du un sabor geiena ba ba bueno, or, contextu, horretan kokatzen dugu, ezta Eta, eta, bueno, hazteko, ba, eh, komentatzea, eh, joan den eh, el elarun batean, martxoren amarrean, eh, bilbon, eh, palestina garrian aldeko elkarretaratzea burutu zen eh, imaginarium denda, dend, jostai du dendaren aurrean. Eh, entzule, entzuleako katzeko pizka bat, eh, azaltzeko eh, zer ze, dela eta olako elkarretaratzea jostai du denda batean, eh, eta, eh, bueno, komentatu berdugu, ba boikot Israel ekimenen barruan, BDF eh, gutuna zinatu genituan eragileok habe ba, desse boikot de eta, eta zigorrak eskeraz bebe zeta izango liteke e, bertan e, ezin dugu hartu harreman e, kommerzialak, harreman diplomatikoak, harreman akademikoak eta salatu ber dugula ezatu sionitatekin hemengo hemengo erakundeek edo enpresa pribatuek edo go kasu, kasu honetan badidez imaginarium dendak e, saltzen dituela Israel goxtailduak batzutan eizkutatzen da egatorria, baina, baina bueno, beste, beste kasu askotan gure aurrean e, daukagun jostailu bat zabaltzen da, mugitzen da, egurtzen da, politada da, olako bi urteko umen batentzako jostailu bat baina konsient izan, izan berdugu ze, ze zer dagoen jostailu horren atzean e industria dago estatu baten, arroputza e, e, ba, ba e, zera, arropu tza, e, den jostailu simple baten atzean eta eta hori salatzeko ba anturatu, anturatu, anturatu zen e, hainbat eragileen eskutik Euskal Herria Pale, Palestina zarean barruan dauden eragile erail guztiak deitu zuten baita Bilboko BDS taldeak Eta, eta, bueno, ezan bezala ez jolaztu palestinarren zapalkuntzarekin e, lemapean pankarta bat zabaldu palestinarikurrekin eta, eta triptikoak informazioa banatu banatu zituzten e, triptikoak, ba, bertan e, Denda horretara, imaginari era sartu diren e, bezero guztiet, jakin dezaten e, zer dagoen eta konzientizan ber, ber, berdu gula, ba, erazterakoan edo musik eguzterakoan gela gutxi bai noa kantaria irunian egon zen gaiarri antzokian, eta bertan bebai, be, bez elkarretaratze baten bidez, bertako gerraren e, kontrako taldeak, baita, baita palestinen aldeko elkarteek deituta zuten elkarretaratzea burutu, burutu zen bebai, eta bueno, kontekstu horretan, apurka-apurka, ba, hemen dik eskola herritik, e, internasionalismoa, eh oinarritzen den ekintza bat baita elkartasuna eta salaketa ezetarailgo eh estatuzioniistak eh, aurrera ganematen due duelagun gutxi gazan bonartu zuten berriro eta eta jaaba dirudi hori ez dela ez dela letasun bat gure gizartean E, fokuak beste, beste aldera e, mugitzen dituztela e, Zidiara, kasu honetan Edo estatu batetako e, e, Zera, barruko Autezkundeak aut, aut, edo Auzkalo, ez da? Baina, baina bueno, gu, guk inter, internazionalista e, garen moduan ba, Argi daukagun ora zuzendu behar dugun Eta zalak eta elkartasunak kasu honetan ezta? Eta ez esta... Ez dira hoeek Palestinaren aldeko ekintza bakarreko Euskal Herrian e, burutzen ari direnak azken egunetan baditzu batzuk oker ez banago iragartzeko ere bai, ez? Bai, bai, bai. E, dira eta data datatsanguratuak e, izango dugu datozen datozen astiotan eta hilabetean. E, ba, du kon, konkretuki e, marchoaren 30rean nazioteko Israeliko boikoteguna izango da BDS una. E, ezagutzen e, duguna, eta, eta bueno, kasu horretan, bebai, e, Zalak eta Iaz e, Eskal Herria Palestina jareak aurrera eman zuen kampaina, ez jolaztu Palestina zapakuntzarekin, ba, irakurketa egingo dugu, eta, eta, eta, eta bueno, Zalak eta, berri dure, da, e, askotan, a, askotan e, egin berizan dugun gauza bat, eta jarraitu gara duguna, Se, se, bueno, be, esan du edan bezala marearen kontragoaz, baina eraginarekin eta eta indarrarekin. Eh, gogorattzea due duela, duela urteterdi ondarri biko udalak eta bertako eh, elkarte gastronomikoak eta etake antolatu nahi zuten eta eh, orun naldia Israelgo eh, janaria eta edariak eta eta bar. Eta, eta, bueno, prezioa eginez, e, bertako palestina edo batzuk, e, e, eragiri internazionalistek, bebai, e, bertan beraz geratu zen eta, bueno, erakutsi, erakutsi zen, e, garrantzitzua dela boikot, e, zabaltzea, boikot, boikotaren bidez elkartasuna diraztea, eta, eta Sudafrikaaren apartheitarekin. E, gauzatu zen bezala, erreko er zionista, zionista estatu hariba ezetzen berdiogu. E, bertan, e, bertan, bertan bera, utzi berdituela e, mila beratziun, da berroita sortziko, zarraskiekin e, bultetutako, errefuxatuak, er er erresteratuak er eta e, estatu zionistaren zorrera, E, suposo zuen e, Palestina errearekiko, eta, eta, bueno, hori, zalatu, berda, e, hemen, han, eta, eta behar den lekuan. Kaso honetan, e, denda kandiak dira zabaltzen dituzte la horako gauzak, baina, baina bueno, ba, de, azken batean e, begiratu behar dugu, ze azkin nondi datorren eskuan daukagun, kaso honetan, hostailua, Baita, baita ardoa, edo hauskal ozera aurkituko dugun eh, Madien Israel eh, etiketarekin, ez da Baina kontzient eta goikot aktibo bultzatuz. Gaina, palestinara, palestinako brigadetan parte hartu dutenak, behin eta berriz esaten dute, bertan palestinarrek, baina nazio arte eskatzen dutena, eh, hori indartzea dela asken finean, beraien, eh, beraiekiko elkartasuna dirazeko modurik, eh, eraginkorrena bezala ikusten dutela bertan ere bai, ez? Bai, bai, bai, zalantza barik eta orain sortu zen eskaera. Azken batean bertako eragileek e, zabaldu zuten eskaera eta eta lekuko hartu hartu denun e, e, ia munduo soan hainbat e, eta hainbat eta hainbat eragileek eta eta hola nesta azken batean esalgo esalgo besteik eta guk zera, Arri txikia edo are pixka bat hori e, ba, bueno, txikia izan ber e ba argi eta garbi e, e, erakutsi eskutzi berdugu eta zabaldu berdugu e, eh, e, e, e, e, e, de mago ne negi izan ditute eskuan urtebetetze batean semari o parteo cierto en silofón oso oso polita plástico silofón bat eta berro vuelta man eta eta iba la hostia ya piensa el salvo Eh, franco en dictadura. Eh, Salot en Badougo eh, industria española, a veces te derribatean, Zepetz, konsiente izan berdugu, edo edo Argentinako Ditadura Militarrean, edo Sudafrika, par, parjeiden Sudafrikan, eh, zabaitzen ziren gauza guztiak, zene eh, dut, hori konsiente izan berdugu, nahiz eta, ya, oituta egon, estabe, txen bat palecina zituzten gaur, akatu zituzten gaur, ah, iru, bakarrik, bardun ez du, horrek ez du merezzi azala egon karietan, bai ziketa, breve txiki bat, edo, edo, bil erro txikiak, zasken batean, eh, ohitu gaituzte, ba, holako... Be, zenbaki txiki ekin ba, da, ba, arritzeko jai eia joera ez dauka bizarteak, eta, eta hori gazalatu bardena. Eta, eta bueno, ba, zu, mm, ba, agian ez dira hain gertu, zuen gandik hain gertu, baina, baina datozen e, a, e, azteotan, adibidezka zonetan marchuaren amaseian, eh Anoetako Gastetxean, Gipuzkoan Anoetako Gastetxean Arratsaliko arra Arratsaleko 6etan Palestinaren Inguruko Itzaldia eta eta aldi berean eh Aurtengo bri, Azkapenaren Brigadaren Kampaña eh Izangoda, eh Mintxagai ezabadari eta eta bueno eta martxoaren 23n eh Saldibiko ba antzeko itzaldia izango da. Beraz e, aukera baldin badaukazue, e, edo Azkapenaren webguneren bidez edo bueno betiko betiko Eh, leko bidez indimedia kao se ta line eta eta bueno baita zuen zuen zera eh, irratxeen bidez jakingo duzu eh, datak eta komentatzea bebai e, apidilean e, Eskal Herria Palestina e, eguna izango dela, gipuzkoan bebai, eta bueno, peapurka-apurka aurre datuko dizkizugu datu zenia beteko datak, baina, baina bai, behintzat, e, martxoaren hogeita marrean, boikot eguna, animatu, e, jarri pankarta, paperak, e, informazioa, eta... Eta, eta bertan egun horretan denok munduan, munduan barraietuta da gauden internacionalistot zabaldu bar dugula eta argi eta argi izan bar dugula irraeli boikot egin bar dugula, eta eta palestinarekin elkartasuna ba, gero eta gehiago indartu. Oso segondo afakun, ba, horrekin gelituko gara eta besterik ez baduzu kontatzeko, ba, hemen ikan bi astera berriz itseiteko aukera izango adugu. Hal vale, mi esker e, zuei eta eta hori xeba, bestela azkapena.goreg bulgunean e informazioa izango duzuela. Horria, mi esket faun. Benga handizan Aio.